Так і прикипіли до її зблідлих щік. Ой, боюся я його, прошепотіла дівчина, здригаючись, прив'язався, мов лісовик. Кий стиснув їй руку, відповів тихо, щоб ніхто не почув. Не бійся, я захищу тебе. Він княжич. Ну, то й що? А ти князівна? Він має дружину. Я теж маю дружину. Рід русів могутні. Цвітанка ясними очима Удячно глянула на юнака І раптом сказала «Ти так на мене дивишся, Кию?» «Як?» «Як ніхто ніколи не дивився». «Бо ти ж гарна!» «Я тобі вже казав!» «Є краще, дівчата!» «Для мене немає!» «Я зрозумів це, що там, степу» коли врятував тебе від гунню. Для мене теж кращого немає. Люба, любий, будь моєю жоною, ти згодна? Дівчина спалахнула від щастя. Згодна. І мимоволі глянула поверх голів. Чорний вепр стояв там же, де й раніше і палаючим поглядом стежив за кожним її рухом. Невже здогадався, про що в них мова? Серце її стиснулося. Такий лихий блиск у княжевичих очах. Сказати Києві? Та в цю мить пролунав голос лебеді. До річки, діваньки, до річки! Пустимо на воду вінки! Вже сонце сіло за дерева! Незабаром запалає купальський вогонь. Хоровод враз розсипався, дівчата завиріщали і пурхнули до берега. Хлопці кинулись за ними. Прудконога либідь першою добігла до річки і, знявши з голови вінок, пустила на воду. Теч' підхопила, понесла. До нього долучилось багато інших, і закружляли на темно лискучій поверхні росі мов пухкі жовтає каченята. Одні пливли спокійно, поважно, безметушні. Інші, потрапивши у закрут виру, заспішили, затанцювали, а треті прибились до берега і заплуталися в лозняку. Цвітанка пустила свій. Він ковзнув по заводі, Виплив на плесо Потрапив на бистрінь І обганяючи поважніших І спокійніших своїх побратимів Подався вниз течії У непроглядний вечірній морок Дівчина не відривала від нього очей Куди понесе? Де пристане? Чи довго продержиться на плаву? Адже то її щастя То її доля Вінки пливли довго. Дівчата поволі йшли за ними берегом, аж поки густі сутінки не вкрили і їх, і річку, і ліс, і весь довколишній простір темною пеленою. Тоді кий гукнув. Вертаємося до Купайла, підпалимо купальський вогонь. Всі рушили назад на Галявину. Стали кружка довкола купайлового ідолища. Киді став з-під нього загорнуті у ганчірку дві сухі смолисті дощечки з невеликими заглибинами посередині, загострену з обох боків палицю із насадженим на неї кам'яним коліщам. Трут, жмут клоччя і нарешті ще одну палицю з прив'язаним до обох кінців шнурком, так званий погонич або поганяйло. Вогонь для купальського багаття потрібно було добути старим прадідівським способом – тертям. Тут не годився вогонь взяти з домашнього вогнища, ані вогонь добути кресалом чи запалений блискавкою. Тільки тертям. Причандалля для цього готова тепер за роботу. Всі затаїли дихання, а сутінки згущувалися все більше. Такий не поспішав. Одну дощечку поклав на землю.